Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və alaqətu lil müstəqimin. Şahidan qənarim və səlsəvəni və osranətin li və aləhi və səhbihi və men təbi'ə bi sunnəti ilə yomiddin. Amma ba'd. Ənki sən dərslərimizdə lə iləhə illəllah mənasını, rükunlarının, şərtlərini keçmişdik. Yəni indiki dərsimizdə inşallah lə iləhə pozan şeylər keçəcəyik. Yəni lə iləhə illəllah pozan şeylərdən qəss odur Bu amillərdir ki, ilə ilə illə pozan amillər o şeylərə deyilir ki, əgər insan həmin şeyləri edərsə, tuğidi nə olar, tuğidi pozular və İslam dinindən çıxar və müsəlmanların əhkamı verilməz, ona şiq və müşafirlərin əhkamı verirlər, şiq və küflün əhkamları verirlər. Lə ilə illə allaha pozan amillər dedikdə bu nəzərdə tutlar. Yəni, artıq alimlərin lə ilə ilə, ilə pozan alimlərinin amillərini saymaqda yəni, yolları növbə növdir. Və qismləri də növbə növ, alimlər qismlər və şaxələr zikr ediblər də ilə ilə, ilə, ilə Allah pozan amillərə və inşallah onların hamısı səhih amillərdir, alimlərin zikr etdikləri. Lakin, inşallah biz burada Muhammedun Nabdullahaq rəhimallahın zikr edildiyi, sinabından çıxardan 10 amili zikr ediləcəyik. Nə üçün, yəni, necə şey, ki, şeyx buyurur ki, yəni, e, risaləsinin axırında deyir ki, bunların hamısı deyir, ən təhlükəli olan amildir və ən də və ən çox baş verəndir. Və dərsə başlanmamışdan qabaqda zikrim ki, bu amillər hamısı umumi hökmlərdir. Umumi hökmlərdir. Yəni, kim belə edərsə, dindən çıxar. Kim belə edərsə, nə olar? İslam dairəsindən çıxar. Ancaq müəyyənə Hökum verməkdən ötürü isə əhlüsünlə və cəmatın əqidəsinə görə müəyyənə hökum verməkdən ötürü isə şərtlər yerinə getirib maniyələr ortadan qalxmalıdır. Və kim bu e, maniyə, yəni amilləri öyrənir, öyrənirsə ən birinci özünə qoxsun. Qoy öz nəfsinə, öyrənməsin ki, mən bu oxuyum ki, məsələ təkfir edeyim kimi misal, kafir deyim. Yəni, insanın niyyəti birinci elimdə olmalıdır ki, özündən cahilliyi qaldırmaq. Sən özü və fikirlək bəl, mən bu edərəm, sənə olaram, isxamdan çıxaram. Mən olmaz, bundan qorunmaq lazımdır. Başa düşdürüz qardaşlar. Çünki öyrənməyimizdə, tohidi öyrənməyimizdə əsas məqsəd birinci tohidin özünü, tohidin özünü öyrənmək əsas məqsəddir. Artıq o zikr etdiyi nə görə əsas məqsəddir? İkinci məqsəd isə tohidi kamilləşdirən, tohidi yerinə yetirilən şeyləri öyrənir, ita etdər. O, itaatlərlə ki, tohid yerinə yetirilir və tohid kamilləşdirilir. Sonra öyrənilir tohidi qoruyan şeylər. O da nədir? Tohidi pozan şeylər, tohidi naqistləşdirən şeylər. Nə üçün öyrənməliyi Lə, ilə ilə illə Allah'a pozan şeyləri? Tohidimizi qorumaqdan ötürü. Öz tohidimizi qoruyaq, şərət düşməyək və ilə illə İslamdan çıxaran bu amillərə nə etməyək, düşməyək. Ona görə öyrənməliyik, özümüzini... Dinimizi qorumaqdan ötürü. Ən birinci insanın niyyəti bu olmalıdır. Allah spontala ixlası olmalıdır ki, öyrən ki, öz tohidini nə edəsən, nə edəsən, qoruyasan. Də mənim niyyətim olsun ki, bunu öyrənim, cəmatı təkfir edeyim, frankəsəl, harada gəldi, kafir deyim, bunları tətbil edeyim, yox. Ən birinci nədir? Özü qorumaqdan ötürü. İnsan özünü qorumaqdan ötürü. Necə ki, tohidin öyrənməyin məqsədlərində. Ən birinci yəni amil Allaha şirk qoşmaqdır. Rəhmuhullah bu Rüki Muhammed ibn Abdullah Habe yəni ənə nə vaqədər İslam vaq edin? Bil ki, Allah sənin rəhmətsin İslamdan çıxaran amillər onda. Əl-avval əşrku fi ibadillah. İbadətullah ən birincisidir. Allaha ibadətdə şərik, şərik qoşmaq. Bu şirk, şərikliyin nə vaxt baş verir? Bu şirk o vaxt baş verir ki, əgər insan İbadətdindən hər hansı bir şeyi Allahdan qeyrisinə sərf edərsə, istəyir namaz olsun, istəyir zəkad, istəyir qurban, istəyir nəzir və qeyri zəlir. Və başqa bütün ibadətlərdən hər birini Allahdan qeyrisinə sərf edərsə nə olur? Allaha ibadətdə şərik qoşur. Ona görə şeyq Abuləziz bin Bəzi rəhməni Allah buyurur ki, Əşirk huvə təşriku qeyri illəhi ma'allahi fil ibədə. Şirk Allahdan qeyrisini, Allah'da şə... Allahdan qeyrisini, ibadətdə Allaha şərik qoşmaqdır. Qə əyyəd var, yəd oval, əsləm, əv qayrəha, əv yəstəliyi təbiyyə, əv yəndir bütlərə dua etmək və yaxud bütlərdən başqasına dua etmək, ondan kömək dinəmək, ona nəzir demək, əv yü səlliyələhə, ona namaz qılmaq, əv yəsum ələhə, onun üçün oruç tutmaq, əv yəzbələhə və onun üçün qurban kəsmək kimi Məcmul Fətavan 4-ci ciddin 32-ci səhvəsində. Və ibadətin növlərindən də Nə, nəzir. Nəzir ibadətin növlərindəndir. Fəm, kim nəziri Allahdan başqasına edərsə, artıq şəhək qoşmuş olur. E, Necə ki, şeyx Süleyman bin Abdullah r. deyir ki, İnna Allah ta'ala ta nəzirinə vəfalı olanları mədh eləyir. Ta Allah Ta'lan mendəhü illə alə vacibin al-mustahab. Allah Ta'ala yalnız ya vacibi əməl edənə ya da müstəhəbi əməl edənə mədh edir. Yəni ya vacibin əməlini Allah Ta'ala mədh edir, səni tərifləyir, ya da müstəhəbin əməlini tərifləyir. Av terki muharraman və yaxud xaramın tərkini tərifləyir. Və yaxud məkruğun tərkini tərifləyir. Ləyəm dəxu alə feyrül müvəhəl mücərrəd. Allah-u Teala mücərrəd mübağın tərkinə görə və yaxud feylinə görə nə etmir? Tərifləmir insanı. Və dəlikə huvəl ibadədir. Və bu da ibadətdir. Yəni, biz ibadəti binmək yolu üç cürədir. Yəni, ibadət şeyxülisən olur. İbn-i buyurduğu kimi, ismin cəmiyyət, qul-u məyxəlbəhullahu və ərdəhumu və əqvəli və əhəməli əl-lahirə var bətinə. Yəni, Allahın sevib və razı qaldığı, gizlidə və açıqda olan sözlər və əməllərə deyilir ibadət. Yəni, Allahın sevib və razı qaldığı. Bunu da bilməkdən ötürü üç yol var. hardan bilirsən ki, Allah-u bu əməli sevib və ondan razıdır. Birinci, Allah-u həmin əməliyə, Əmr edir, deyək ki, o ətli müsaitə, o ətli zəkar. Əgər Allah-da əmr edirsə, demək ilə sevir. Sevirsə, nədir? İbadətdir. İkincisi, həmin əməli edənlərə tərifləyir, mədhə edir. Necə ki, vəyvufun nəbinlədir. Allah-da Allah vəzir, nəzirinə vəfad olanları tərifləyir. Tərifləyirsə, nədir? Sevir. Sevirsə, nədir? İbadətdir. Üçüncüsü, onun əksindən çəkindirir. Məsələn, 6-da deyək ki, Müşriklərdən olmayın. Şirkin əksinə deyək, tohiddir. Tohiddin əksinə deyək, şirkdir. Deməli, 6-da da tohiddin əksinə çəkindirir. O da nədir? Şirk. Deməli, şirkin əksinə deyək, İbadətdir, o nədir? Tohidir. Və şeyhin yəni, sözü də odur ki, yəni, Allah da Allah nəzirə vəfa edənləri mədhili, sənayi eləyir və onları öyr, tərifləyir. Allah da Allah da yalnız vacibin və yaxud müstəhəbbin və yaxud haramın tərkinə görə öyr və tərifləyir. Hə? Demək, bu da dəlildir ki, nəzir nədir? İbadətdir. Əgər ibadətdirsə, nəziri Allahdan qeyrisinə sərf etmək nədir? Şişdir. Ona görə deyir ki, vəzərqə Və bu da deyir ibadət difa Fə men fa'al zalika li ghayri ilə, lam taqarraba kim bunu yəni nəzri Allahdan başqasına Allaha yaxın ona yaxınlaşmaq niyyəti ilə edərsə faqat aşriq artıq şərik qoşmuş sayılır. Tesir Azizin Həmidin 203-cü səhifəsi. Və bu amilin dəlillərindən Allah Subhanahu buyurur ki innahu man yushibu billahi faqad harrama allayhi al-canna wa an və, və men liz-zalimin min ansar. Maida surəsinin 72-ci ayəsində Allah-u Teala buyuruyor ki, həqiqətən, kim Allaha şərik qoşarsan, artıq Allah ona cənnəti haram etmişdir və onun çıxınacağı, da, çıxınacağı yerdə cəhənnəmdir və məli zaliminə min ənsar və zalimlərin köməkçisi tapılmaz. Allah-u Teala bu ayədə bildirir ki, hər müşrikət cənnəti haram edib və Cəhənnəmi onun əvədi qalacaq, sıxınacağı yeri etmişdir. Çünki həmin insan Allah subhantallaya ibadəti, qulluğu nə etmişdir? Tərk etmişdir. İkinci ayədə Allah subhantallaya buyurur ki, İnnə Allah ələ yixfirə yüşək əbihi və yixfir mədunə dəlikəni mən yaşə. Həqiqətən Allah ona şəriq qoşulmasını bağışlamaz və bundan qeyri başqa günahları, bütün günahları bağışlayar. Və mən yüşək billəy fəqəllə dəqlə ilə Kim Allaha şərik qoşarsa, artıq o açıq, yəni çox uzaq bir zəlalət içindədir. Nisa Sürəsinin 166-cı ayəsi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Fəməndə qeyə Allah ələ yüklü bir şeyin dəxil kim Allaha, Allahla ona şərik qoşmadığı halda görüşərsə, cənnətə girər və mənlə qeyəhu yüklü bir dəxilənlər, kim Allaha ona şərik qoşduğu halda görüşərsə, cəhənnəmə girər. Hədisi <coughs> Müslüm rəvayət edib iman kitabında. İkinci amil, İslamdan çıxardan ikinci amil, şeyh buyuruyor ki, Mən cəalə beynə huv və beynə Allahi və saytə yədruhum və yəsəəluhum şəfəyətə və yətəvəkkəlu alihim kəfərə icmənin. Kimdir özünlə, özü ilə Allah arasında vasitələr götürərsə, həmin vasitələrə dua edərsə və həmin vasitələrə Təvəkkül onlardan şəfayət edərsə və həmin vasitələrə təvəkkül edərsə, icma ilə nədir? Kafidir. Yəni, bu amildən də məqsəd odur ki, qul özü üçün Allah öz arasında vasitə tutur. O şeydə ki, o şeydə vasitə tutur ki, qul Allahla öz arasında o şeydə vasitə tutur ki, həmin şeyə Allahdan başqa heç bir şəxs qadir deyil. Və yaxud Allah subhanət hala o şeylərdə icazə verməyib ki, o şeylərdə şəriət icazə verməyib ki, qul vasitə tutsun. Rəhmət diləmək, günahları bağışlanmağın diləmək, cənnətə diləmək, şəfaat diləmək, Allahdan qeyrisindən ruzi diləmək və başqa məsələlər kimi. O şeydə ki, Allahdan başqa heç-keç qadir deyil və o şeylərdə ki, icazə verməyib ki, şəriət vasitə tutulsun. Məsələn, vasitə tutur, həmin vasitələrdən rəhmət diliyir, kömək diliyir. Nə diliyir? Məxfirət diliyir və cənnətə girmək diliyir. Nə? Sonra evlad istəyir. Və bu da böyük şəkdir. Və bu da nədir? Böyük şəkdir. Şeyxülislam ibn-i Teymiyyə r. bu amil barəsində buyurur ki, فَمَنْ جَعَلَ الْمَلَاِكَتَ وَالْاَنْبِيَاءَ وَسَاِتَ يَدْعُونَ və təvəkkəlu əleyhim və yəsələhum cəlməl mənafiq və dəfəl mədar misləyə yəsələhum qufrənəl-zunub və hidayətəl-qruq və təfricəl-qruq və səddəl-fəqat fəhvə kəfirun bi icmə il-müslimin Şəx Əstəmbülü kindir tutarsa onlara dua edərsə onlara təvəkkül edərsə onlardan yaxşılığı cəlb etməyi və pisliyi uzallaşdırmağı diləyərsə, onlardan günahların bağışlanmasını diləmək kimi, qəlblərin hidayətini diləmək kimi, müsibətləri aradan qaldırmaqdan örtürək, həcəti və kasıblığı örtməkdən örtürək, belə şeyləri istəyərsə, yəni vasitə tutub bu şeyləri onlardan istəyərsə, o deyil, müsəlmanların izması ilə nədir? Kafirlər. Bunu Məcmul Fatahıvanın 1000-ci cizin 124-ci səhifəsi. Yəni, bu məsələ nə üçün şirk olur? Çünki o şəxs ki, icazə verir ki, caiz görür ki, yəni qulla Rəbbin arasında vasitə götürmək olar. Yəni, o şəxslər ki, icazə verirlər ki, yəni qulla Allahın arasında vasitə götürmək olar. Onların yəni, əsas məqsədləri, çatdığı əsas məqsədləri odur ki, yəni Allahdan qeyrisindən yalnız Allahın qadir olduqları şeylərdə kömək diləmək olar və istəmək olar. Və bu da nədir? Bu da şirkin özüdür. Çünki Allahdan başqasından yalnız Allahın qadir olduğu şeyləri, dinəmək nədir? şikdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "O kimlər zalimdir, Allahdan başqa kimə ilə məşğul olurlar." o, qiyamət gününə cavab verməyəcək, onlar öz Allah buyurur ki bu ayədə qiyamətə qədər Allahı qoyub qiyamətə qədər özünə cavab verə bilməyən, bilməyənlərə dua edənlərdən daha azğın kim ola bilər? Yəni, o şəxs ki, Allahı qoyub elə bir şeyə dua edir ki, o şey qiyamətə qədər onlara cavab verə bilməyəcək. Və onlar, onların dua etdikləri, ibadət etdikləri, dua edənlərin, ibadət edənlərin ibadətindən nədi qafildilər, xəbərsizdirlər. Bundan azğın kim ola bilər Allah təala deyir. Sonra Allah Subhanahu taala Ehkaf 5-ci ayəsi bu ayədən sonra buyurur ki: "Və izə husirən nəs kanu lehum a'da və kanu bi ibadətin insanlar dilləcəyə zaman onlar kim ki onlara ibadət edib, onlara düşmən kəsiləcəklər və onların ibadətini inkar eləyəcəklər. Deyəsən siz bizə ibadət edirsiniz. Yəni, bu ayədə Allah Subhanahu dedik ki, "O, mən adıl min meyyət ummin dunulə." Yəni Allahdan geyri özünə cavab verməyə, bilməyən şeylərə dua edəndən daha zalım kim ola bilər? Və sonra nə deyir? Deyir ki, qiyamət günü onların ibadətini inkar eləyəcək. Demə dua nədir? İbadətdir. E, dua deyəcəksən, cənnətə sə bir məsələ duası, istəyi duası, bir də ibadət duası. Başqa ayda Allah Subhanahu buyurur ki: "Lahuud'awati'ul haqq, haqq davət. Ona məxsusdur. Vallazina ya'tuna min dunihi la lə yastecibun lehum bi şey'in illa kebasil kaffeihi ila'l ma'i yabluga faahu wa ma huwa bibalighi. Wa ma du'a'il kafirin illa 14-cü ayəsi. Allah Subhanahu buyurur ki, və zənn edənləri yəni Allahdan başqa dua etdikləri, ibadat etdikləri ləyəsə bu bir şey. Onlara heç bir şey cavab verə bilməzlər. Bir o şeydən başqa kim? Onlara deyir, onların halı nəyə bənzəyir? Onların halı onlar ağzına su çatсын deyə uzaqdan iki ovucunu suya atan kimsəyə bənzəyirlər. Xalbuki o kimsə suyu ovuclayıb itməyincə, su onun ağzına çatan deyil. Onların halına nəyə O adamın halına bənziyir ki, əllərin tutur uzaqdan suya. Oğucuların açıq ki, su içsən. Amma gedib əllə tutmasa onu, içməsə su çata bilər, yox. Ona görə də Allah taala deyir ki, Yəni, وَمَا دُعُوا الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي دَلَالِ Kafirlərin duası, azlığlıqdan başqa bir şey deyildir. Başqa ayda Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Qul ara'aytum shurakaa'akum allazina ta'budun min dunillahi? Arun ma za khalaqu minas samawati am lahum shirkun? Arun ma za khalaqu minal ardi am ki, Allahdan başqa deyin. Kul ərāyitum şurakā'akum alləzīna ta'budūna min dūni Allāh, ki, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz şəriklərinizi gördünüzmü? Arīnī mā dakhalaqū min Yerdən nə yaradıbsa mənə göstər. Və yaxud onların səmavatda, göydə mi var? Am ətaynāhum kitāban fa hum minhu, yoxsa biz onlara kitab vermişik, onlar bu kitabla haqq üzərindədilər? Açıq aydın dəl üzərindədilər. Bəl-iyyə idu zalimuna bə'duhum bə'dən illə qurura. Bəl-iyyə idu zalimuna bə'duhum bə'dən illə qurura. Allah da Allah deyir ki, kafirlər bir-birinə yalnız yalan vəd edirlər. Və bu şirkdə, vasitə şirkidə müşkilərin şirkidə. Büdləri götürmişdilər. Onlara ibadət edirdilər. Onlardan bağışlanma deyirlər. Və deyirdilər ki, bu bizim Allah qalısında şəfahçimizdir. Və yaxud deyil, ki, mən illə yüqəribunə ilə Allah zülfə. Biz onlara yalnız al bizi Allaha yaxınlaşdırsın deyə nə edirik, ibadətdiririk. Allah tafı da onların ibadətini nə edirik, inkar etdiririk. Üçüncü amil, başa düşdünüz bu Vasit. məsələ, vasitə Vasit. tutmaq. Yəni, həmin vasitəyə ibadət etməkdən gedir. Həmin vasitəyə. Üçüncü məsələ, üçüncü amil, buyurur ki, mən nə mükəffir müşrikin əf və şəkkə fikr kəfrünə və səhhəhə mənsəbəhəm fə və kəfir. Kim müşrikləri təkfir etməzsə və yaxud onların şirkində şəkk edəyərsə və yaxud onların düz yolda olduğunu etiqad eləyirsə nədir? Kafir olar. Və bu amildən də məqsəd odur ki, Allah subhanahu təala Quran-ı Kərimdə və eləcə də peyğəmbər sünnədə kafir və müşriklərdən uzaq durmağı əmr eləyib. Onlara müxalif olmağı, onlara dost tutmamağa nə edib əmr eləyib. Allah təala buyurur ki: "Və in kəzəbūkə faqul li 'aməli walakum Əgər səni yalanlayarlarsa, de ki: "Mənim əməlim mənədir, sizin əməliniz isə nədir? Sizədir." "Əntum bəri'un mimma a'malu və ana bəri'un mimma ta'malun." mənim əməl etdiyimdən uzaqsınız, mən də sizin əməl əməlinizdən uzaqam. Yunus surəsinin Yəcədə Allahu subhanahu təala quli ya eyühel kafirun. Dedik ey kafirlər, lə Mən sizin ibadət etdiyinizə ibadət etmirəm. Və lə antum a'bidun ma a'bud. Siz də mənim ibadət etdiyimizə ibadət etmirsiniz. Və lə ana a'bidu Mən də sizin ibadət etdiyinizə ibadət edən deyiləm. Və lə antum a'bidun ma a'bud. Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etmirsiniz. Lakum dinukum və liya din. Sizin dininiz sizədir, mənim dinim isə mənədir. Və yəni kafirdən kafir demək hökmü, kafirə kafir demək hökmü kafir böyük bir əsəsinin, əsasının üzərində qurulub. O da nədir? Yəni Allah Taala möminlərin, bütün möminlərin arasında qardaşlıq və sevgi və məhəbbət bağı qurub. Allah Taala bütün möminlərin arasında sevgi, məhəbbət və qardaşlıq bağı qurub və onları kafirləri dost tutmaqdan, onların hamısını kafirləri dost tutmaqdan çəkindirib. O şəxslərinki, o şəxslərinki kitab və sünnədə küfrlərininə hökm verdi. Hansı kafirlər? O kafirlər ki, o kitab və sünnədə hökm var ki, bunlar kafirdlər. Firon, İblis, Nasranilər, hə? Yaxud illər, məcusiylər, Əbu Cəhil, Əbu Lehəb. Yəni o şəxslər ki, Allah və Rəsulü bildir ki, bunlar kafirdir. Hə? Açıq, aşkar bildir. Amma ixtilaflı məsələlər nədir? İlə adam var ki, məsələn, bəzi alim deyir ki, kafirdir, bəzi alim deyir ki, kafirdir. İctihadi məsələdir. Deyir ki, mənə görə bu kafirsə alimdir ki, İslamdan çıxan şey eləməyik, məsəl üçün. Onda qalsa, bu birisi alim, o birisi alim durub bir təkvi eləsin ki, o, sən kafirə kafir demədin, kafirsən. Hə? Çünki indiklərin əsas problemi bu qaydanı düz başa düşməmədir. bu qayda odur ki, Allah və Rəsulun yemin təkfir eləmədikləri və yaxud həm ümumi, ümumə aiddir. Məsələn, ümumi isəm bildim ki, Allaha şəriət qoşan kafir olur. hə? Deyirsən ki, yox, yox, Allaha şəriət qoşmaq küfrdür, kafirdir. Bunda sən özün nəsən? Kafir olsun. Deyirsən ki, Allaha şəriət qoşmaq küfrdür. Elə də elədir. Elədir. Ümumi hökm aiddir. Amma müəyyən bir şəxsi müəyyən hökmü, Biz bu ümumi hökümləri eytiqat etməliyik üçün, filan şey küfürdür, filan şey ediyən kafirdir. Buna eytiqat etməsən, özün nəsən? Kafir olarsan. Bu bir, biləndən sonra. İkincisi isə o şəxslərə ki, Allah və rəsulu kafir deyil, sən biləndən sonra ki, Allah və rəsulu kafir deyil, onlara kafir deməsən, nəsən? Özün kafir olarsan. Amma müəyyən məsəl, bir müsəlman nəsə xata baş verdi və yaxud əməlində bilmir və yaxud nəsə qafir oldu, nəsə dili çaşdı dedi və yaxud alimlər onun parasında ixtilaf elədilər sən buna kafir deməməni əksinə insan neynə mələk insan öz dinini qorusun sən bugün kafir dedin, sabah Allah qatılında kafir olmadı nə qarəsən? çünki şəriyyətdə hökümlər var bizim şəriyyətimiz yəni, oyun-oyuncaq deyil ki, hə, kimi gördün, dedim hə, kafir, kafir, kafir, elə şeydir şəriyyətdə qayda var, qanun var Şərtlər var, maniyələr var, sən etiqad edirsən, bəli, etiqad edirsən ki, kim qələ şey edirsən kafirdir, özün etiqad etməsən, özün kafir olarsan. Amma müəyyən bir müsəlmaq, bunu etdirsən nədir? Ona kafir deməkdir, şərtlər ilinə etdirib, maniyələr ortadan alınır. Necə bu qardaşlar görmüşüm məsələn, deyir ki, məsələn, filan bizim, qarda bizim qardaşımızdır, filan bizim qardaşımızdır. Nə olsun, onlar da yaxşı dinlədir. Başa salarsan, oturursan, dizin ki, ona, sən kafirsən, sən bəs ona deyəsən. Otursan, başa salarsan ki, qardaş, Allah-u Teala deyir ki, kafir deyir filan, filan, filan ki, hə? deyir qardaş, bəsim tövbə edir, məsəl üçün. üçün. üçün. Allah-u Teala Quran-ı Kərimi deyir ki, Nasrhan kafirdir? Ləqad kəfər ol edin, qardaq, inni allah Artıq e, Allah üçün üçün üçün deyə, kafir oldu? Qardaş deyir ki, mən onlara məsələn kafirdir, mən deyə bilmələm ki, nəsələnlər kafirdir, qardaş yaxşı, biz nəsələnlər müsallamdır, deyir, yox, müsallamdır, nədir nəsələnlər, nəsələnlər sən nədir? kafirdir ki? Yəni, onda görəm, göstər qardaşa promoy deyərdim ki, qardaş, sən kafir oldun, deyəcək, ne edəm, sən kafirdir, kafirdir, bilmirək, yazılır, gələk, başa salan olsun ki, bilsin ki, desin də. De. Buran sünədə açıq başlar varsa, sən de Yəni birincisi müsəlmana çatanda, müsəlmana çatanda. Sən etiqad eləyirsən bu məsələləri ki, kim Allaha şirk qoşarsa, kafirdir. Etiqad eləyirsən. Məsələn, qeybi iddia edən kafirdir. Allahla öz arasında vasitəniyən kafirdir. müşriklərə müşriklənməyən məsələn kafirdir. Etiqad eləyirsən. Sən özün etiqad etməsin özün kafir olarsan. Bu müəyyən bir müsəlman, söhbət müsəlmandan gedir. Bunu edərsə Ona kafir demək döndür. Şəhdlər yerinə getirib maniyalar ortadan qalxmadır. Necə ki, əhlüsün nə mənhəzidir? Sahabələrin, tabinlərin, təbəl tabinlərin bu olur. Hə? Necə ki, əimmət-ül İslami mənhəzidir, əhməd, əimmət-ül İslam, imam əhməd, əimmət-ül İslam, i̇mam, imam əhməd, ibn Teymiyyə, Muhamməd ibn Abdülvahab, imamlar, imamlar, imam əhməd, ibn Teymiyyə, Muhamməd ibn Abdülvahab. Bunların mənhəzidir. Abdurrahman Nasirli Seyyid imam sahabə və təbiinlərdən icmaz üçülük. Amma İslamdan qeyri müllətlərə bir başa gəlsə. Söhbət şərhətlər yerinə yetirib qaydaylar, yəni şərtlər yerinə yetirməyənlər ortadan qalxmadı. Bu misal aiddir. O kəsli özünü müsəlman sayıb İslam'a nisbət edib la ilaha illallah Muhammedə rasulullah deyir. Bunun insanın təkfirinə görə şəhətləri yerinə yetirir, maniyalar ortadan qapandı. <gülüyor> Amma əsli kafir olanları gəldir, deyirsən, Nəsrani kimi, Yahudi kimi, Məcusi kimi, Ateş-Fəraz kimi, Hindus kimi, Buddis kimi. Bunlar nədir? Bunlar umumiyyətə kafirdir, fərməndir kafirdir. Çünki bu, is islama girməyik baxaq. Başa düşdürüz məsələ. Hı -hı. Hə. Yəni, o şəxs dərə sən kafir deyməsin, ki, yəni, Kafirə, kafir deyil, məsələn, kafir deməsən kafir olursan ki ona Allah və Rəsul kafir deyib. Yoxsa alimlər ixtilaf ediblər ki xaharidir kafirdir yoxsa kafir deyil. Bir qism deyir kafirdir, bir qism deyir kafirdir. Onda kafir deyən, kafir deməyəndə digər deyir ki sən kafirsən. Niyə görə kafirə kafir demədin? Kafirə kafir deməəndə kafirdir. Belə şey var. Və xud namaz qılmaq məsələsində ixtilaf ediblər. Hə? ki namaz? İslamın dörd rüknünün hansında ixtilaf ediblər? Bir qeyd gəlir deyək ki Hər hansı bir şeyi tərk eləyərsə kafirdir, orucu tərk eləyərsə kafirdir, və yaxud hədci tərk eləyərsə kafirdir. Onda bir qisim gəlir deyir ki, məs, yox, ancaq namazı tərk eləyərsə kafirdir, onda o birsilər bunlara deysin ki, siz kafirsiz, nəyə görə kafirə kafir demədir. Elə ki, görməsən, hansısa alimlərimiz, hansısa bir-birini təkvir ediblər. Bu hamısı nəydən iqalətdir, qardaşlar? Zahilliyin son həqdi, nafsa tabi olmaq, zahiliyyə tabi olmaq. Allahdan qorxmamaq, ən birinci Allahdan qorxmamaq, dilü saxlamamaq və kim? kim ki, yəni şirki, küfrü zahir olan, açıq olan müşrikləri təkfir etməzsə, o kafir olan. Çünki Allah-u Teala onları öz kitabında təkfir edib və Peyğəmbər s.a.v. öz dili ilə nə edib? Kafir edib. Kim desə ki, Əbu Cəhəl müsəlman da nə olar? Kafir olar. Rəşid ibn Əbu Talib. O Biləndən sonra, bilərsə, belə adam var, məsələn, hədisi bilmir ki, Əbu Talib küfrsə halda ölüb. Demə də uşadət demə. Hə, demədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, "Və kənə axirəmə qəlbu və kənə axirəmə qəlbu əla milləti Əbdülmüttəlib." Ana sözü nə idi? Əbdülmüttəbin divinin üzərində ölüb. Allah saldı ayan az etdiyi ki kafirdi. adam var, bilmir. Hədis gəlib çatmayıb, eşitməyib deyə ki, elə bilirik ki, müsəlmanlığı kəlib, qəbul eləyib. Nədir hekimi? Desə ki, müsəlmandır, nədir? Başa salmadığıca, bəyan etmədiyicə. Hə? Ondan başa düşürsən. Ha, əssə o yoxda öləy bu şey üzərində öləb küfr üzərində. İnşallah elməyəcək. Belədir. Başa Allah Subhanahu heyzəsi heç Allah sək, ki, və, Allah, və mə kənnə muəzzəbin hətənəbə He, biz Peyğəmbər görməmiş, heç kəsə əzab verməliyik. Allah da da heç kəsə bilmədiyi şey görə nə etmir, cəzalandırmır. Və bu amilə olan dəlirlərdən də Allah Ələdiyyə Əmənulət tətəxəzü Əbə'əkum və Əxvanəkum Ey iman gətirənlər, əgər atılarınız və qardaşlarınız küfri imandan üstünü tutarlarsa, onları özünüzə dost tutmayın. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مِنْكُمْ مَنْ أُنَارَهُ دُسْتُوتَارْسَا أُنْلار زَالِمْلƏRDİ təvə surəsinin 23-cü ayəsi Allah subhan təala buyurur ey eyühelədinə əmən ulatəxədu əduvə və əduvəkum əuliyatun gunə iləhim bilməvəddə hum təhnə 1-ci ayəsində Allah subhan ki ey iman gətirənlər və sizin düşmənliyinizi özünüzə dost dost tutmayın. Özünüzə dost tutmayın və onları sevməyin. Onlara məhəbbət bəsləməyin. Özünüzə dost tutmayın və onlara məhəbbət bəsləməyin. Dördüncü amil çatdıq inşallah. İnşallah 4-cü amil gəlsin, qalsın gələndərsinizdə.